Az interjú a Magyar Olimpiai Bizottság szakmai együttműködésével készül, készült. Amikor korábban ismerkedett, és megkérdezték öntől, hogy mivel foglalkozik, akkor mit válaszolt? Sportoló vagyok, általában ezt válaszoltam régen. Um, Önnek még volt olyan személyigazolvány elnézést, ami be, be volt írva így a foglalkozás? Már nem, nem nem, nem, nem, nem, nem. Nem emlékszem, hogy mikor változott. Nem, nem, ez nem egy életkor rasszizmus volt a részemről. Sportolónak lenni, mint foglalkozás, különös tekintettel arra, hogy már nem aktív sportoló. Most is sportoló? Most már nem ezt mondom hogy hogyha bemutatkozom. Most már sportvezető, vagy inkább azt mondom, hogy a sportban dolgozom, inkább ezt szoktam mondani. Ugye a Vasas Vivo szakosztályának vagyok a társadalmok, ezért, ezért mindig azt mondtam, hogy, hogy a sportban maradtam, de, de egy sportoló szerintem mindig sportoló marad ettől függetlenül. Én értem, de ha az embertől megkérdezik, hogy mivel foglalkozik, és azt mondja, hogy sportoló, az ugyanolyan, mintha azt mondaná, hogy ács, tanár, orvos... Pizzafutára. Szerintem alapvetően igen, mert ugyanúgy a, ez a mun munkánk is, csak az a szerencsénk, hogy még a szerelmünk is egyben, tehát a hobbink is a munkánk, és ugyanúgy kitölti a, a mindennapjainkat, mint, mint bármilyen más munka. Ön, ha figyelembe vesszük az életét, hosszú ideig volt sportoló, mint nem sportoló? Ez így van. Közel 30 Én évig voltam sportoló. Igen, és így <gül> A gyerekkorára visszaemlékszik-e, amikor még nem volt sportoló? Emlékszem. Akkor is szerettem sportolni, meg úszni jártam, meg tehát akkor is valamilyen szinten az életem része volt a sport, a szüleim szerették a sportot, ők amatőr, amatőr kézilabdázók voltak, például már emlékszem valamilyen halványon a 88-as olimpiát is már néztük, de a kilenc. Még városban vagyunk? Szőulban vagyunk. Nem, nem, nem, nem. Az életet ja, hát Budapest, vagy éppen foton voltunk a telkünkön, ahol, ahol vigyázásba hallgattuk az egész család mindig a himnuszt. A 92-es Barcelona olimpia már tisztán megvan. A szószoros megvan. értelmében? A szószoros értelmében. Ez így van. tehát. Egy testvér? Egy nővérem van, igen. Hány éves kor különbség? Három, három ével idősebb már. Sportolói múltja. Örök labdázott, és ő utánpótlás korában hagyta abba. De nem ő volt a Mozseri, vagy ő volt a Mozseri? Uh, igazából a szüleim szerették volna, hogy sportot válaszunk. Én úsztam előtte, és amikor, amikor azt mondták, hogy most már reggel is kéne úszózésre járni, akkor abban: azték fogom, <gül> ugye ezek visszatérő elemek, tehát ez, ez minden Jó, ez minden le de mindegy. -e a, ott a gyerekkorában úgy, hogy még nem sportol. Van igen, hát azért az óvodás korban, meg azért az általános iskola első második osztályába azért annyira még nem sportol. Miért volt húszas? volt az iskolában. Egyszerű válasz, köszönöm szépen. Szülőmövel foglalkoztak? Elnézést, foglalkoztak, vagy foglalkoznak? Élnek a szülei? Az édesanyám él, az édesapám sajnos már nem él. Ő, ő volt meg 2012-ben. 2012-ben. Igen, édesanyám. Elnézést készültem, de még lassan jönnek fel az adatok. Mire vége lesz, addigre teljesen áptud érteni. Anyukám, amikor kicsik voltunk, akkor, akkor otthon dolgozott. Ő, ilyen műszaki rajzoló volt, ő még régen a nagy rajztáblákon, a tusokkal rajzolt ilyen mindenféle érthetetlen ábrákat és, és rajzokat éjszakákon keresztül. Ö, aztán pedig a tanító képzőféiskatán székén a titkárságon dolgozott. Édesapám pedig egy ideig építkezésen volt műszaki vezetője, a Város Maieri Gimnáziumnak is, ő volt az egyik építési vezetője. Majd ő is elment a magánszférába, és egy, egy, egy saját cég lett. Miért gondolták, műekben. hogy jó lesz a gyerekeknek a sportolnak? Öh, Anyukám, a Vívást ő Nedecki lány, az a Nedecki ősi család, ez nagyon régen egyébként ketté vált, és ugye nedecki Lászlóék és, és Gyuri Báncsék ugye azért híres vívó dinasztia lettek, és anyukám mondta, hogy bal közös is a gyerek. Valami De eszek... Mi nem tartunk ott, hiszen előbb úszni vitték, és akkor utálta meg, amikor ugye hajdalom. Valami... Szerették, szerették a sportot, és szerették volna, hogy sportoljanak a, a gyerekeik. Nem gondolkoztak mindenképpen magas szintben, szerették volna, hogy ha lemegyünk nyáron a Balatonra, akkor ne muladjon meg a gyerek, vagy ne ezen aggódni, tehát szerették van, hogy megtanuljak húszni, és aztán így valahogy alakultak a dolgok, hogy, hogy eljutottam a, a vívásig is. Száz ms nek van-e emléke arról, hogy amikor még nem volt aktív sportoló, akkor volt-e bármilyen vágyám a tekintetben, hogy mi legyen, ami nem volt összefüggésben a sporttal? Ezek a tipikus, szerintem minden gyerek végigmegy ezeken a, a nagy vágyakon, hogy régész legyen, állatorvos legyen. Tehát ezeken, ezeken én is végigmentem ezeken a, a, a gondolatokon. Mikor derült ki az, hogy ön tehetséges? Mikor és hogyan? Hát ezt nem gondolom, hogy az első vívóedzéseken ez már kijött volna. Ritkabbal kezes? Kevesebb. Inkább azt mondjam, most már azért a ritkaság az, az túlzás, mert azért vannak, sőt sok olyan vívót is tudok mondani, akik alapvetően jobbkezes, de pont emiatt a ritkaság, vagy kevesebb miatt bal tanították meg vívni, mert annyira készség sporták, hogy, hogy nulláról kezdve teljesen mindegy, hogy bal, vagy jobbbal kezdjük Ényleg. el. Igen. Tehát tanulható. És és ezért vannak olyan, akik mondjuk hogy az álból kezdnek. Valóban, hogyha kezes embert megtanítanak balkézzel vívni, akkor az egyéb tevékenységeit tekintve is elkezd balkézzel írni például. Nem ugyanúgy kezes marad. Igen. De Ön ismer olyat, aki egy? Igen, azért mondom, hogy vannak ál. Én mindig mondom, hogy ők az álbal kézesek, akik egyébként teljesen jobbkézzel írnak. Amit az edző dönt el? Igen, igen, igen, igen, igen. Akkor eldöntöttek döntöttek vagy tudok olyan példát is, aki hogy például balkezes alapvetően, de gyerekkorában nem kérdezték meg tőle, hogy jobb vagy balkezes, és mivel, hogy mindenki más jobbkezes volt, ő is úgy állt meg, és évek múlva derült ki, amikor már nem is szoktatták át, hogy, hogy alapvetően egy kincs volt, és balkezes volt. Nem vagyok sportriporter, és nem is fogom tudni átképezni magam. Mi a jó a vívásban, ha valaki balkezes? Mennyiben zavarja ez a jobbkezest? Szerintem annyi, hogy kevesebb találkozik az edzések folyamán, kevesebb balkezessel, és akkor van, aki ezt kitalálja, hogy mivel, hogy ugye fordítva állunk, ugye honnan jönnek azok a védések, ezért kialakul bennük egy, egy ilyen némi tartás, vagy félsz a balkezesektől, de szerintem, aki meg, akinek a közegében van sok balkezés, és meg és annak teljesen mindegy, hogy bal vagy jobbkezessel védében. Nem első siker, ami arról szólt, hogy ezt érdemes csinálni? Hát azért a, szerintem már a harmadik negyedik versenyen már legalább a nyolc közé jutottam, ahol azért már kap az ember egy, egy érmet, amit már büszkén kitűzhet a, a, az íróasztala fölé, tehát azért elég mondhatjuk, elég hamar jöttek az apróbb, apróbb sikerek, amikor az első versenyt megnyeri az ember, akkor már nagyon-nagyon akkor már büszke magára. Én végig ezt a, a, a létrát, soha nem túl magasra raktam azt a mércét, tehát az első versenyem után nem abban gondolkoztam, hogy majd nem tudom hány év múlva nekem. a jó nekem. Az a jó benne, hogy... Van olyan, hogy jó vívó Az alkat? a jó benne, hogy szerintem nincsen olyan, Ö, tehát a, csak a női párbajtőrvel van alacsony, kicsi, gyorstól, a magas, hosszúig, a, a, a gömbőjűbb, dinamikus. tehát hogy annyi féle van, szerintem azok kellenek hozzá, amik persze van, tehát az alapvetően kell hozzá a dinamika, a, a, az, hogy az embernek gyorsan járjon az agya, tehát hogy az, az kell hozzá, hogy, hogy gyorsan tudjon lereagálni dolgokat, kell a koncentráció, tehát ezek, ezek alapfeltételek, de az, onnantól kezdve, ha ezek megvannak, és az ember szorgalmas és kitartó, akkor nagyon nagyon széles körben lehet sikeres a, a, az ember, nagyon széle, széles kállal azok az emberek. hogy A pár mi a különlegessége a többihez képest? Nálunk az egész testfelület ö, találati felület, tehát a kislábú mújjától a, a fele, fejem búbjáig nálunk van egyedül az együtt találat, amikor ha egyszerre egy bizonyos időkorláton belül megszúrjuk egymást, akkor mind a két lámpa ég, és ha azok érvényes értek, fajtát értek, vagy nem kiszúrtunk a földre, vagy valami miatt nem érvényes, ezért akkor az mind a kettőnek található ér. És, ö, Miért pont párbajtól? Igazából én törrel kezdtem, akkor még a női párbajtól nem is, épp hogy gyerekcipőbe jártam, amikor én elkezdtem vívni, ö, és egy ideig párhuzamosan csináltam a kettőt. Két ok volt, egyrészt a, a törnek pont emiatt, hogy ott konvencionális, eldönti a bíró. Már gyerekkorban is éreztem egyszer-kétszer egy-két versenyen ennek a negatív hatását, amikor úgy éreztem, hogy igazságtalanságért, és, és ennek nem úgy kellett volna lennie. Egyrészt emiatt is a, azt mondja... Milyen igazságtalanság? Hát van, hogy úgy dönt a, a bíró, hogy, hogy a másiknak adja a tálatot, pedig mert ott nincs ilyen elektromos találati első. De, csak amikor mind a két lámpa ég, ugye eldönti a bíró, hogy ki jav. volt a támadó, ki, kinek volt joga, utána szúrni, védeni, tehát hogy ezt eldönti egy el szabályrendszer szabály alapján. Kérdezem, de ez, ez egy szabályrendszer alapján eldönti. El el nem vagyok szakember. A, vide, és a, a Az egy nagyon sokára lett, akkor ugye pont ezeknél a... De az még az önaktív futásában. az már volt. volt, volt, volt, Tehát Az mit változtat a helyszeten? Mindent? Sok mindent, igen, mert, mert tényleg van, hogy olyan gyorsan történnek a, a dolgok, a kard. A párbajtőrben a videó az olyan, mint a fociban a var? Végül is igen. Mi az, ami bevezettette a videót? Ez, hogy ne legyen igazságtalanság? Igen, főleg ugye a tör meg a, a kard miatt. A párbajtőrben sokkal kevesebb is a videózás, mert sokkal uh, kevesebb a, a bírónak is a hibázási lehetősége, mert uh, mondom, ha mind a két lámpa ég, akkor mind a ketten adnak találatot, ugye Igen. törbe hiába ég mind a két uh, lámpa, el kell dönteni, hogy kinek volt joga, kardban is, és ugye a kard is olyan gyors, hogy, uh, hogy lehet, hogy az éppen per pillanat épp is logott, amikor beérkezett a, a találat is, és lemaradt róla. Uh, ezért nagyon sokat segített a kardon és a, a törvényezeknek ezeknek az igazságtalanságoknak a kiküszöbölése. Plusz még, ugye ott van videóbíró, és hát nem csak egyedül dönti el a bíró, hogyha ne talán valakit jobban kedvelne, vagy valami hasonló ö, oknál fogva szeretne valakinek egy kicsit ö, segíteni egy-két találattal. Azzal, hogy van plusz bíró, ugye ez is kiküszöbölének. Ugrálok, de a... tartjuk az évet. <gül> ö, az, hogy mi olimpiai az sok minden meghatározza. Ö, Belejátszik a tévés kereskedelemi jogok, hogy mennyi nézője van a tévé előtt, hogy mekkora bevételszerző képessége van. A párbajtőr az hova tartozik? van -e ennek jelentősége, Minmúlik múlik az, hogy egy vívás nem bekerül-e, bennmarad de miközben egy klasszikus sportágról beszélgetünk? Most már szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert ugye alapvetően a, a vívás benne van az el, majdnem az elejétől a, a, az olimpiák programjában, tehát egy alapsportág vagyunk, ami ez nagyon szerencsés, csak ugye régen nem hat fegyver nem volt, hanem négy. Ugye a, a bocsánat, igen, négy, tehát ugye volt a, a férfi. Törvívás, kardvívás, párbajtörvívás, és volt egyedül a női tör. Egyetlen női fegyver nem volt. Később bejött a női párbajtör és a női kard. Tehát, hogy a két női fegyver nem, az, az jóval később alakult ki, és nekünk igazából ennek a két nemnek az állandó helyét kellett küzdenünk. Ugye volt rotációs rendszer, ugye a női párbajtört végül is ő, ő simán fölvették pluszban a programba, ugye a 96-os olimpiától, viszont a női kard már Olyankor szeretett volna bejönni, amikor nagyon korlátozva volt ezeknek a, a létszámoknak a, a száma, sokkal jobban ki volt már terjedve az olimpiának a létszáma, ezért nem nagyon akarták pluszban fölvenni. Ezért sokáig rotációs rendszerben működtünk, hogy kimaradtak fegyvernemek az olimpiai ciklusokból, viszont most már most már az én, szerintem a vívásnak egy nagy sikere, hogy, hogy most már mind a hat fegyvernem egyéniben és csapat versenyen is részt vesz az olimpián, nincs rotáció, hát most azt gondolom, hogy a, a vívásnak a helyzete az, az stabil az olimpiákon. András, aki a műszaki főnök, egy hangszeres ember, ennek következtében vannak dobverők, és valamit mindig babrálnom kellett, hát most abba a tollamat, most átvettem ezt, de ne tulajdonítson. Azt így. hittem, hogy én is vagyok egyet, de nyugodtan. Vívunk majd önmény. a végén, vagy valami ne, dobverőkkel. Nem, azt, azt Nem. Um, Viccesen mondta, hogy egyebek közt azért lett vívó, mert hogy ne kelljen korán kelni, de amikor az ember válogatott, akkor az nem majd nem olyan, mintha úszó lenne? Tehát az úszok azok még annál is korábban kelnek? Az úszók rettentően korán kelnek. Számomra nem azt mondom, hogy értelmezhetetlenül, de én olyankor nem nagyon tudnék fölkelni, amikor az úszok. Hát, egy vívó mikor kell? Egy vívó azért hét... 7 fél nyolc körül kell, hogyha reggel is edzése van, általában van? A, Hát felnőtt korban már Még. van, viszont ö, ugye az úszás már gyerekkorban két edzéssel van hány, hány edzéssel van egy vívónak egy héten, amikor válogatott és élesportoló? Amikor válogatott és élesportoló, akkor, akkor olyan nyolc edzésem volt Milyen Minden nap? Minden héten A nap? Nem, a, a hét minden... minden nap ilyen? Hát nyolc ez is az azt jelenti, hogy, hogy hétfőtől péntekig egyszer ö, háromszor kettő, és kétszer egyedzésem volt. Ezt most elmondta, de nem értettem. Nincs akkora jelentősége. <gül> Háromszor volt napi két edzésem, és kétszer napi egy edzésem, hétfő és péntek között. A hétvégé... Tehát a hétvége szabad. Hát kivéve, ha edzőtábor vagy verseny volt, ugye akkor nem. És azért is kérdezem, mert azért lassan áll össze a fejemben az önnel kapcsolatos ismeretanyag, hogy... Arról beszélt egy interjúban, hogy egy két és fél hónapos kihagyás az milyen borzasztó következményekkel jár. Ezek szerint egy hétvége, az elbriccelhető? Azt szerintem igen. A víves belefér. Hol kezdődik az, ami már nehezebben brizelhető el? Hát azért az egy hét is. Mi az, ami megváltozik egy hét alatt? Hát az, az, a, az a kondi, az egy nagyon... Nagyon egy gonosz dolog ez a kondizás egyébként, hogy az ember rengeteget küzd érte, hogy, hogy jó legyen a kondi Mit is. Mit nevezünk kondinak? Hát az, hogy a fizikai állóképességem megfelelő legyen egy, egy versenyre, jól bírjam a versenyt. Tehát akkor tudok uh, tisztán gondolkodni egy, egy uh, asszóban, egy, uh, egy meccs, meccs alatt, hogyha ha van oxigén a fejemben, hogyha az elfogy akkor, akkor onnantól kezdve azért ne, nehezednek a, a, a találatok. Tehát, hogy, hogy ez megfelelő szinten legyen tartva, akkor azért egy hétnél többet nem illet kihagyni. Amikor nyilatkozik, akkor arról beszél, hogy leginkább a sakhoz hasonlítja a sak, ugye nem egy fizikai sport alapvetően. A vívás az mennyire mentális és mennyire nem nem mondom, hogy mondjon arányokat. De akár arányokat is kérdezhetnék még akkor is, hogyha látszólag hülye a kérdés. Hát, arányokat nem szeretnék mondani, tehát, hogy Muszáj közben gondolkodni. Aki nem gondolkodik közben, az... Oké, okay, mint gondolkodik? Az, hogy euh, miből adtam az előző találatot. Vajon rájötte, hogy miből adtam? meg próbálja megvégettet. Mit, mit jelent az, hogy miből adtam? Euh, támadtam kitörtem azzal a támadással, lerohanó flash támadás volt, ö, akkor van ha kézmozdulatok, nem, fix kötött szóra. -e. Tehát, hogy ezeket végig gondolom. De ezeket meg kell elérni? 10, hát, ha már a és a táblán vagyunk, akkor 15-ös találatot kell elérni. Mennyi időmből? Háromszor három perc, egy perc kell. Ahogy megy előre, az idő úgy fizikailag és fejben egyformán fárad el az ember, vagy fejben hamarabb? Vagy testbe hamarabb? Hát ha, ha a test hamarabb elfárad, akkor ugye az, annak a következménye az, hogy, hogy a, a fej is egyre lassabban forog, egyre kevesebb az oxigén. Ö, ha fejbe fárad, el, attól még rohangálhat fel nem, le a páston, ne, mi, mi de nem lehetünk, nem, le el, mi nem lehetünk ellenfelet, mert ugye más nemhez tartozunk, de hogyha jönnek van egy azonos nemű ellenfele, és régi ellenfél, ö, Mennyire ismerik egymást, hiszen abból adódóan, hogy ismerik egymást, mégsem lehet kitalálni, mert hol az egyik győz, hol a másik. Ez fej? Ez fej, az adott pillanatnak a koncentrációja is, hogy ott ki, megki tud jobban akkor átjárni. Tehát, hogy igen, tudom, hogy az ellenfelem mit szeret csinálni, miből szeret találatokat adni. De, de mégis van, hogy megkapom például azt, amit tudom, hogy. Ő, nem, imádja a lápszúrást. És bekapom a lápszúrást, pedig tudom, hogy hogy, hogy kell. kell. Hát azért a, kell, kell a rugonyosság. Tehát azért Mit lát a rácsozat mögül? Mindent. Ugyanúgy, mint hogy ön sem a, a szemüvegének a üvegére fókuszál, mi és átnézünk rajta. A rácsozat is ér? Az is ér, igen. Az is ér. Mennyire félelmetes, amikor az emberrel szembe jön egy ilyen penge? nem érzem. Az, amikor én sokat hívtam fiúkkal, és mondjuk egy nálam egy... A hát erős, nem, hát ő erősebbek, erősebben érkezik be a találat, akkor azért néha az ember egy kicsit így most, most bele kell álljak, mert különben nagyon fog fájni. Egy ökölvívóval beszélgetve sikerült látszólag, vagy nem látszólag megdöbbentenem a kérdésemmel ön, Belegondol-e abba, hogy ha ez nem sport, akkor ez vérrel járna együtt? Nem, nem, nem gondolkozunk ilyeneken hát igen, akkor már lehet, hogy nem élnék, mert, <laughs> mert, mert ahol kikaptam, igen, akkor igen. Az, a, az a halálomat is jelentő, de akkor valószínűleg azért nem lettem volna ilyen lelkes vívó, hogyha ha ez a... De ez nem jut az eszébe. Nem, nem foglalkozunk ezzel. Ha filmeket néz, nem hasonlítja össze azt, amit ott lát, mint amit önművelt. Nem is szabad. Jobban nem, mert az... az... Jó, hát az szakszerűtlennek tartja valószínűleg. <laughs> hát meg, meg az ott az a lényeg, hogy az jól nézzen ki is legyen szép nagy mozdulatokkal, tehát nem is mindig ugye az, a, az a legfontosabb, hogy minél hamarabb leszúrja a másikat, mert hogyha nincsen közt, előtte egy ötperces vívó jelenet, hogy közben fölmentünk a lépcsőn, lementünk a lépcsőn, akkor nem néz ki jól az egész a Jó, azt akartam kérdezni, hogy van-e a jelentősége, hogy valaki csúnyán vagy szépen vív? Egyáltalán mit jelent az, hogy csúnyán vagy szépen, miközben egyébként az egész ugye eredményorientált? Szerintem de meg is válaszolta, hogy szerintem teljesen mindegy. Lehet, hogy nekem sem a leg, legszebb volt a, a, a beállásom, nem úgy volt, ahogy a tankönyvekben régen le volt rajzolva, vagy egy kicsit előredöltebben vívtam, de azért nem mondhatjuk azt, hogy eredménytelenül. Tehát szerintem nem, nem ez a nem ez a vívásnak a a, ez Alam... nem egy ö, karata, aminek van ö, kata szekciója, ahol azt pontoznak, hogy ki milyen szépen tudja megcsinálni a mozdulatokat, ki milyen eredményesen, ez csak erről szól. A sak azért jön, mert hogy az ember gondolkodjon a másik fejvel? Igen, és, és tudjam azt, hogyha ha, ha én megyek, és valamit fogok csinálni, akkor ő ezt reagálja rá, de én már tudom, hogy ezt fogja reagálni, és akkor én már egy teljesen új védést fogok elő, tehát hogy ö, ezt végig kell játszani, és őt ugye például a kardozók, azok már jóval tényleg a kész rajta, mert teljesen felépített gondolatmenetük van arról, hogy mi fog történni. A párbajtörben, azért van egy csomó improvizáció, mert, mert több időnk van, ugye ott ö, sokkal többet mozgunk egyetlen találat, és sokkal többet dolgozunk érte. Ö, ott, ott azért van improvizáció is, tehát hogy az is, az is például nagyon fontos, hogy az ember Tudjon, benne legyen minden a fejében, és amikor meglátja, hogy ott a helyzet, akkor azt el tudja indítani. Szelszemesen megengedik nekem, hogy feltegyek egy teljesen hülye kérdést? Még hülyébet az előzőek? <gül> Igen. Azt ön tudja, hogy ez miért zajlik egy páston? És azt is megkérdezem, vagy azt is megmondom, hogy miért kérdezem. Mert a pásról nekem. Nem feltétlenül ugyanaz jut eszembe, mint önnek. Nekem arról két dolog jut az eszembe. Egyrészt, hogy honnan tudom, hogy hol van annak a vége. Hiszen, ha kimegyek belőle, akkor valamit levonnak, vagy nem tudom, Talán A másik, végül. hogy oldalirányba meg frankul le lehet esni. Tehát, hogy ez miért van egy páston, hogy, ez, hogy ezt ön gyerekkorában megkérdezte, vagy ezt mindig evidenciának tekintette. Én elolvastam a teljes életét, de látja, ez mégis most jutott az eszembe. Hát... Jó, még igazából nem gondolkoztam, amikor bementem a vívótelembe, fel voltak festve a pástok, és ezen kellett, ezen belül kellett meg... Milyen magas egy pást? Igazából a, a selejtezőket és a, az egyébek nem ilyen magasított pástokon vívjuk, főleg uh, most már ezek teljesen egy vannak a talajon. Oké, okay, van, de és egy akkor, hát, hát vannak például, van ami tényleg olyan vékony, mint egy szőnyeg, tehát teljesen egy csíkbe, vagy amikor a fénypástokon vívünk, az egy ilyen egy, két centi vastagság, tehát, hogy az nem, arra nem lehet leesni. A szélére lehet bívni, meg lépni, és... Milyen széles? Hú, most a szabályok... Hú, most nem a, a lesz, nem tudom pontosan. én, hát hogy tudja? mennyit? Cirka. Cirka más, másfél méter, másfél méter. Más Mennyire méter. mozog széltében? Használjuk a szélességét is. Mennyire látja a szélét? És az a jó, hogy látom, és általában minden vívó valamelyik szélén vív. Tehát, hogy szeret, nem tudom, miért van ez a, a vívó. Melyiken? Általában a, hát a, a, a, a bal szélén szerettem, amilyen. A két szem teljesen egyformá, Láttál teljesen jó. Jóka szem. Lehetne kontaktlencsével is? Lehet, igen. Sőt, akár szemüvegen is van, aki szemüvegen, mint most már. Igen, belefér? Belefér. Hát akkor meg lehet, hogyha nem, akkor vesz egy számon a jobb csisakot, és akkor úgy hajlítja, hogy az kényelmes legyen. Mi volt önnek erőssége a támadás, vagy amikor ez, Mert ugye az ember miközben hátrafelé megy, akkor is szúrhat. Akkor is beletámadhatok bármikor, igen. Mennyire hamar lövi be az ember azt, hogy hol a vége a Miközben a pásnak nincs vége, milyen hosszú ez? 14 méter, azt, azt tudom. De jó, hogy kéne, legalább ezt tudom, hogyha már a van a szélességével, van, Ez körülbelül egyébként ez az asztal, körülbelül olyan széles. 14 méter hosszú, és ez Va, telje, van ez vonalazva. Teljes, ez teljes hosszúságába bejátszak. Ez igen. És ha be van vonalazva, akkor látja az, hogy ön melyik részén van. Mivel, hogy éppen. megyünk hátra, van már egy kétméteres ilyen figyelmeztető. Majd figyelj már, csak két métered van hátrafele. Tehát, hogy onnan be van. Van, ö, ö, méterenként ö, Mit lát az ember? Tehát ott van szemben az ellenfél, lát-e bármi más rajta kívül? Hát jó esetben nem. Tehát, hogy annyira rá kell koncentrálni. Hogy Rossz hát. esetben mit lát? Hát, hát rossz esetben még közben hallom, hogy, hogy ott két párstól arra mit beszélnek, akkor nem annyira vagyok rá fókuszálva sajnos arra. arra a... De történések a látómezőn belül vannak-e még, vagy nincsenek? Hát nem, nem, nem igaz. Edzőt lát -e az ember? Az mögöttem van, tehát jó esetben őt Bírót lát -e az ember? A bíró az benne van a, a látó terünkben, igen, őt látjuk. De mennyire fókuszál arra, hogy ne lássa a bírót? Nem, nem, a, nem, Tehát az ember nem ö, úgy fogalmazza meg, hogy, hogy arra fókuszálok, hogy ne lássam a bírót, hanem fókuszálják az ellenfelemre, tehát hogy nem a... Így, így de a, de hát, ugyanra, mondja, ugyanarról beszélünk. De például van, az? hogy nem látjuk a bírót, mert mondjuk a, a, egy, egy emelt páston, ugye sokkal van, ott sötét van, tehát hogy van, amikor nem is látjuk a bírót, ez inkább a, a, a selejtezős Jó, beszél, szakasznál Jó a világítás van. miért olyan, amilyen? Hát egyébként, hogy mi jól lássuk egymást, ne zavarjanak minket napali Nappali fényben van vívás? Van, persze. Persze. Persze. Inkább néha az a nehéz, hogy olyan terem van, ahol... De szabadtéren is van? Hát ott már csak inkább ilyen uh, hobbi események szoktak lenni már, már. Miből adódóan teremsport? Mert a pástok ha rámegy a homok csúszik, a fél... ha, rámegy, a, a... ha rámegy a koszt csúszik, a, a nedvesség, tehát azért ez egy... Miből van a pást? Fémből álltam, fémből. A felső felület az fém? Uh -huh. Hát, ezt se tud. <gül> Ugye késztet. ez, a, amit mondtam, hogy meg van recézve. Kicsit olyan, hogyha néha volt olyan ö, ö, pást is, mint hogyha a, amikor föllép a, a mozgólépcsőre, előtte van egy ilyen Hüm? bordázón. Hüm? Hüm? Na, mi olyan is tudunk vívni, mert, mert az... Van a tapadást, ugye, hogy vannak rajta recék, és, és viszont fém, ez a földelés miatt fontos, hogy ugye, ha leszúrunk a földre, ugye az ne, ne, ne világítson, és akkor ki van szűrve ez a hibázási lehetőség. Mennyire drága sport? Hát eléggé drága sport, sajnos mi kerül be benne sokkal? A felszerelés? A felszerelés is, igen. Az, hogy egy szálpenge nem, nem egy összerakott, amivel vívunk, egy, egy ilyen biztonsági penge, azért most már 60-70 ezer forint egy darab, amivel mi mondjuk egy nagyobb versenyre egy 5-6-tal indulunk el, és akkor még a biztonsági ruháról nem, nem beszéltünk, meg, meg a vívózsák, meg... Tehát, hogy mi, az, az Biztosítása van-e a sportolónak? Ez azért is kérdezem, mert nem jellemző, de egészen szörnyű balesetek tudnak lenni törött pengével. Hála az égnek egyébként ezek a biztonságirak az is ilyen drágák, mert ezek mert most a tényleg bizton, olyan szintű biztonságot nyújtanak, hogy ezekkel, ezek, hogyha mindenki betart mindent, akkor mondhatni, lekopoljuk, hogy nem történhetnek ilyenek. Például ezek a, a a ruháik olyan biztonsági ruhák, hogyha egy kiskaliberű fegyverrel meglőnének minket, még azt is, tehát kiskaliberre álló is konkrétan. Milyen nehéz? Nem nehéz. Tehát, hogy most már olyan anyagok vannak, hogy például hogy könnyű ruháink vannak? Hát meleg. Az nagyon. Mert azt lehet látni, hogy akkor <gül> leveszik a sisakot, hát ott, mintha <gül> egy tűzföldből lelő <gül> fejet látna az ember. Ez így van, ez így van. Mennyit fogy az ember egy verseny? Abból adódva nagy iszat. E, Fú, ezt sem értem még le soha, de azért szerintem egy két kilót biztos le lehet adni egy-egy verseny alatt. Mennyi az, az az idő, aminek minimum el kell tennie két asszok között, hogy az ember összeszedje magát? És mi az, amit ehhez képest az élethúradó el? Hogyha jó formában van és, és edzettségben, akkor, akkor alapvetően két tizenötös asszok között, ha nem edzés, mert edzésen, van, hogy percek telnek el. Fél óra alatt szerintem az ember ugyanolyan állapotba tud kerülni, viszont egy versenyek ennél sokkal jobban elhúzódnak. A leghosszabb van, hogy... mennyi volt? A leghosszabb várakozási? Nem, tőle. a leghosszabb meccs. Hát a csak az alapvető háromszor három perc között. Nem hát az a háromszor három perc az adott, hanem utána a rákövetkező között azért az, hogy egy három, három óra eltelik, az, az sok versenyen előfordul. Hogyha az ember döntőbe kerül, és mondjuk azt estére írják, ki, és lehet, hogy már kettő, mondjuk addig törgetik a versenyt, és már kettőkor vége, akkor lehet, hogy hét vagy Az És igazából adódóan, ahogy egyébként az önszervezete szervezete viselkedetőnek hány órakor volt a, amikor a legjobban ment? Volt ilyen? Oh, ezek olyan, hogy sose gondolkoztam, hogy mikor lenne nekem a legideálisabb, hogy döntőt rendezzenek. Én egyébként szerettem, a, ha, ha mennek a meccsek. Én? Hát, hogy én, én szerettem azt, hogyha nincs sok idő. Én, én általában, hogyha mondjuk világlásra beszélünk, akkor én nem olyan fá voltam fizikálisan készülve. Én szerettem, hogyha be voltam a legedve, és akkor, akkor, akkor hal, haladtam. Dél, délután, este? Hát a nagyon reggelt azt szerettem, de az ilyen Kora délután az, az, az, az úgy jó volt. Igen, az Mennyire volt fős a meccs előtt? Az előtt. De az ember próbálja magát ilyenkor ilyen teljes harci állapotba hozni zenével, meg ugrálni. Milyen zenével? Hát változó volt mindig az aktuális. Mit ami... Hú, én sok mindent hallgattam, mint tényleg a, a, a tankcsapvártól kereszt, keresztül. Ö... Nem is tudom, tehát hogy külföldi zenék is, ami éppen akkor valamilyen gyorsabb volt és fölpörgetett volt, hogy majkát hallgattam e, azok előtt, tehát hogy teljesen változott, amit éppen akkor úgy éreztem, hogy, hogy ez valami plusz tüzet kelt bennem. De Azt olyan kellett, hogy tüzet keltse Hát igen, nem, nem tehát nem, nem lassú melankolikus számokat hallgattam. Mit hall az ember egyébként asszok közben? Jó esetben szintén semmit. Magát? A, ö, a belső hangomat, igen, ahogy közöbb beszélgetek magammal. Beszél? Hát igen, igen. De most az is vissza kellett mert most bele kellett mert ezeken sem szoktam a már gondolkodni. Buráját, vagy, vagy, vagy? Nem, nem, csak hogy, hogy, hát az ember így beszél magával, hogy, hogy akkor most ne, jó lesz, és akkor... Tehát, hogy... Mennyire van önkívületi alap? A szónak abban az értelmében, hogy elveszti a külvilággal a kapcsolatot, és gyakorlatilag leszűkül a tér arra, ami, ami az... az a fló, igen, a, most a divatos a Flóba, mennyire tudunk belekerülni. Ezt mindenki erre vágyik, hogy Flóba kerüljön, amiben azért szerintem ahhoz nagyon, nagyon össze kell állnia mindennek, tehát nagyon ihletett állapotba kell kerülnie, hogy tényleg ebbe a, a, a zárt, koncentrált világba be tudjon kerülni. Ez... Ezt nem tudom, hogy mennyire lehet direktbe előidézni. Nekem még sose sikerült. Ez csak egy jó állapot, hogy, hogy adott helyzetbe épp akkor belekerült. Támadni vagy védekezni tudod jobban? Én támadni, de, de azért szerintem a védekezésem sem volt olyan rossz. Csapat vagy egyéni? Öh. Én nagyon sokáig egy, az egy, azt gondoltam. Egy, nagyon sokáig azt gondoltam, hogy, hogy én csapadban csapatban csapatba is jöttek ugye először a, a felnőtt eredmények, hogy ez a, a csapat lesz a. Az én ott leszek a, a legjobb, és aztán. Öné közösségemben. Hát azért azt hiszem, igen. Én szeretek közösségben lenni. Viszont történet az egyéni sporták, tehát hogy rá kellett jönnek, hogyha egyéni sporták... azt abban az értelművel egyéni sporták, hogy mindenki egyénileg bír, tehát nem nincsen olyan, hogy egyszerre több ember lenne a páston, egy-egy, tehát így állnak szemben egymással, nincsen páros például. Igen, igen, igen, igen. És azért mégiscsak az egyéni siker, ami amit, ami a célja az embernek. Néztem nézte az ön pályafutását és hallom, saját magamat, vágtam, hogy a legkülönbözőbb leosztás, tehát hogy nagyon sok emberrel volt egy csapatban, volt ideális csapat, vagy abból adódóan, hogy ezt is egyéniként értem meg, nem volt jelentőség, hogy ki volt önön kívül még a csapatban. Persze fontos, hogy, hogy ki kell, van egy csapatban az ember, általában azért jó, jó hangulatú ö, csapat, csapatokban voltam, tehát nem volt ö, ilyen nagyon ö, nagy széthúzás, tehát ne, nehéz volt inkább azt mondom, nagyon, nagyon, egyet nagyon sajnálok, hogy pont a Pekingi olimpiáról ö, maradt kenői csapatvívás, ugye akkor még ott volt nagy tíme, Mince Jéldikó, én nagyon, nagyon szerettem volna, hogyha egy olimpián ö, vívhatok ö, ö, velük egy csapatban, és ugye utána ők abba hagyták, viszont nagyon nagy űrkeretkezett a, a női párbaj és nagyon uh, nehéz volt összerakni egy olyan csapatot, amivel uh, ütőképesek uh, tudtunk volna lenni. Uh, ettől függetlenül én úgy érzem, hogy mindig kiraktam szívemet, lelkemet a, a, a csapatversenyér is, de tudtam, hogy, hogy egyéniben oda kell rakjam magamat, mert különben nem biztos, hogy ki tudok jutni a következő olimpiára. Úgy jól láttam, vagy nem látom, hogy nincs órája. Most nincs rajtam semmi, most úgy értem. az a piros óra? Az most nincs rajtam, hát nem is éret volna most a ruhám De egyébként nem hordó órát. De ezt szoktam hordó órát. Ugye van egy piros hord. óra, amit az Igen. kapott, és ez volt az ön. Kabala uh, óra. Kab kab de megvan, de, de, de már nem hordom. De ezt kabala céljából is kapta? Nem, nem, ezt, ezt csak szer, szerettem volna, meg nem tudom, az ember egy idő után így elkezd nem tudom, hi, hiub lenni a páston is, hogy én nagyon szerettem, a piros a cipőm, és akkor az milyen jól néz neki egy piros óra, és akkor én ezt így a szüleimnek jeleztem, hogy, hogy én nagyon vágyom, és hát ugye, hogy miért lett kapva le óra, én ezt 2011 őszén kaptam, és ugye 2012-ben húnta az édesapám, tehát hogy ez az utolsó ajándékom is tőlük közösen, tehát így, így extra tartalmat kapott. Beteg ez volt hosszabb? Beteg volt, beteg volt, igen két ember betegségét kísért így végig, az edzőjét és az édesapjáit. Az egyik interjúban beszél arról, hogy a fő kínzom, kondi edzőm, gyúrónk, és akkor ott kulcsárgyőző mellett van szó Preisszler Gáborról, Németh Kálmánról, Csillaglilláról, Oldoájérdikorról. Igen. Mi, <gül> gyújtása. Hány, tehát mikortól volt pszichológusa? 2004-től. Én először a Csárnus, Csárnus doktorhoz jártam. 2000, a Londoni, olimpiá... egymást. Londoni Olimpiáig ő, ő, ő kísérte az utamat. Közben volt egy része, amikor az egész párbajtőr csapatnak ő volt a, a, a csapat csapatpszichológusa, és, és én utána, utána váltottam. Szándékosan? Sándékosan igen. Mi nem jött be? Úgy éreztem, hogy egy kicsit megcsömörlöttünk együtt a, a ugye, közel tíz éve dolgoztunk együtt, és, és mégis valahogy én soha nem másba kerestem a hibát, tehát nem azt gondoltam, hogy az ő, ő hibája, hogy nem jutottam a lából b de úgy éreztem, hogy kell valami megújulás mentálisra. Evidens, hogy legyen pszichológus? Nem. Tehát én ezzel egy kicsit szerintem a vívásban a nagy Tima volt az első úttörő, hát ő volt az első, akinek pszichológus. Ő volt az, volt. az első precedens, hogy szoktuk Igen, ilyen. igen, igen, ő volt az, aki, aki ezt meg ki el is mondta, mert ugye azért lehet, hogy valaki jártak, de régen el sem mert itt volna. az ember? Hát régen konkrétan az volt a, az edzőknek a hozása, hogy hülye vagy, hogy pszichológushoz mész, de nem vagy hülye, old meg. Tehát, hogy nem, nem volt ilyen támogató közeg. És mondom, a, a Titi volt az első, aki ezt így nyíltan és talán ebből. Nyitott is a felé, hogy, hogy elfogadhatja. Önnek tehát, mi, hogy miben volt hasznára? Nekem nagyon sok mindenben, tehát azért szerintem egy sportpszichológus sem csak a, a sportra irányítja a, a, a fókuszát, nekem, nekem a nagymamám hunyt el előtte, tehát voltak magánéletben is feldolgozandó dolgaim, tehát nagyon. Maga volt, hogy... az, az, az aki között vív, azokkal milyen viszonya volt? Én egy teljesen a, hülye pali vagyok, aki a foglalkozása folyamán sokszor azt gondolta, egy időben ez sikeresen, hosszú távon sikertelenül, hogy abban a közegben, amiben van ott barátkozhat is, de aztán kiderült, hogy talán kollégákkal, igen, riportalanyokkal már kevésbé, a sportoló, az, hogy egy csapat, az mennyiben egy barát? Ugye az illés együttest épp úgy kérdezték, mint a Beatles, hogy egyébként ők barátok -e, és ugye körülbelül, mint a Hoffi, hogy egyébként a humorista otthon is vicceket mond, de, és hát nagyjából érzékeltették, hogy hát ennek semmi értelme a kérdésnek, miért lennének barátok. Akkor azt kell, hogy szerintem szerencsés vagyok, nekem nagyon sok barátom van a, a vívó, a szó a klasszikus bíbokus, értelmében? A szó klasszikus értelmében. Akikkel igen. tudnak őről, akikről ön tud, akikkel elmegy kávézni, igen. akikkel moziba megy. Ez így van. Akikkel kölcsönösen adott esetben vigyáznak a másik gyerekére. Az még nem volt, de, de még az is, is előfordul. Ugye kulcsotgyőzővel egyébként az volt a probléma, hogy ő nem volt az elején egy közvetlen ember egészen addig, amíg maga meg nem nyitotta. Az, hogy milyen az ember kapcsolata az edzőjével, az hogyan hat vissza a vívására? Egyáltalán mennyire hat vissza arra, hogy mennyire szereti azt, amit csinál? Szerintem teljes mértékben visszahat. Tehát egyrészt alapvető a bizalom. Tehát, hogyha nem hiszek abban, amit az edző mond, akkor már bár veszed fejsz el az egészet, hát akkor hogy... nagyon hogy... fontos az, hogy ez egy közvetlen kapcsolat legyen? Mennyi ideig tartott a nem közvetlen kapcsolat a győzővel, Mert azt az lehetett kiben, hogy azért ez nem két hét volt. Nem, azért szerintem egy... egy-két egy, éva volt, amíg ezt nehéz... Az nagyon sok. Nagyon sok, és nekem... Az azt hogy volna... dolgozza fel az ember? Majdnem abba hagytam a vívást, úgy. Emiatt? Igen, igen, igen. Ő ezt észrevette, és nem változtatott? Nem vette észre, és ezért nem változtatott? Szerintem nem vette észre, hát ő, ő, ő ilyen volt akkor, mindenkivel, nem velem volt csak, csak ilyen, hanem ő, ő e ilyen stílusú volt okay. akkor. kérdezek valami elnézést ne arra aggódjon. önnek van egy sportpszichológusa? Én gyerekkorom óta járok pszichológushoz, de nem sportpszichológushoz és a csernus így ismerem, hogy az egy teljesen botor elképzelés, mert ugye a sportpszichológus, mint egy másik pszichológus alapvetően önnel foglalkozik. És mindent az ön szemszögéből ítél meg. És ebből adódóan az kizárt például, hogy az edzőjével keresse a kapcsolatot mondván, hogy az edzőn sok múlik, hanem alapvetően arra hat, hogy ön változtasson az edző irányába, és nem keresi az edzőt? Ezek Tehát is... egy határátlépés lenne a részéről, hát, hogyha nem. megkeresne Például a csillag Lilla, ő már leült Győzőbácsival. Ők már beszéltek egymással. Még ola. azt megelőzően, hogy ön érzékelte volna a változást. Tehát ez a változásnak egyik előidézője lehetett? Nem, nem, nem, nem. Addigra már sokkal jobb volt a viszonyunk. Viszont szerintem Post, Ismeri hogy, hogy... egyébként klasszikus esetben edző, a tanítványa a sportpszichológusát? Különös tekintett arra, hogy egyébként nem is szereti a sportpszichológus, mert azt gondolja, hogy ez egy felesleges ismerniekéne Hát ismernie kéne. Tehát szerintem ez fontos, hogy nem, nem átlépve bizonyos határokat, meg nem kiadva olyan titkokat, amiket elmond az ember a, a, a pszichológusának, viszont hogyha elakadás van mondjuk az edző és a tanítvány között, vagy valamiben úgy érzi a, a pszichológus, hogy tudna lendíteni a kapcsolatukon, akkor, akkor szerintem nagyon jó, hogyha, ha beszélnek egymással. Tehát már az, nekem jó így? volt az a, a kapcsolatom győzőbácsival, de azért voltak pontok, amiken... amiken Most mondtam, majdnem a bajta. De amikor a Lillával beszélt, ugye először, hát az... 2001-be kerültem Győzőbácsihoz, ugye 2004 től még csak a, a, a Csernus doktorral dolgoztam 2012-ig, tehát a Lilla nagyon-nagyon sokára jött a képbe, addigra már régabban hagytam volna, hogyha, ha úgy megy minden tovább, mint, a, mint az elején. Hogyan találta az új pszichológusra? Illetőleg, hogyan talál az ember edzőre? Tehát, ugye arról is szó van, hogy Peterdi András lett az ön edzője, hogyan tesz az ember szert Peterdi Andrásra? Nagyon nehéz új edzőre találni. Igazából nagyon sokszor a szerencse kérdése. Én például egy ilyen, a Petedi András Sikbe zárólag, egy ilyen szerencsés folyamat része voltam, bekerültem a, a bs be ott volt egy nevelőedző, és ő elment a, elment a klubból egy másik klubba, ahova én elkísértem, de mégis úgy döntöttem, hogy maradni szeretnék a sajánban. Ott Kopetka Béla volt, aki Imbregézennek a nevelőedzője, így nem volt más, hozzákerültem. Kopetka Béla átment a Honvédba, elmentem vele, majd ő kiment külföldre, és akkor jött haza a így győző Akkor, például elment külföldre, azt önnek elmondta előtte? El, el, el, el. És abból evidens volt, hogy önnek váltania kell, hanem csak nem ki, megy vele. Hát igen, amennyiben nem az Angliába, ahol azért nem túl erős a, a, a párbajtóvé, és a, így... Ő anyagiak miatt ment? Igen, el? igen, igen. igen. Ö, akkor ott volt egy köztes időszak, amikor még már elment az, az én hát edzőm. Szépen, de látja, látja, <gül> mit egy sportoló az anyagiak terén? Érzékeli adott esetben, ugye mondjuk az előző egyszerű figyelembe véve, hogy mondjuk az ő anyagi helyzete lényegesen jobb, mint a mesteré, és a mestere egyebek közt emiatt is megy el, függetle attól, hogy ezt egyébként a szó hétköznapi értelmében nem osztja meg vele. Azért ez a es eh, 90-es évek, 2000-es évek eleje volt. Eh, láttam, hogy nem él meg a, a, az edzősködésből, át, taxizott mellette, tehát csomószor rövid edzésről Láttam, hogy egy taxiban ülök, és, és neki muszáj egy, egy plusz kereset, hogy eltartson. Mennyire a volt a az gáz? neki. Szerintem akkor abban az időben, nagyon kevés volt az az edző, akinek nem kellett másodállást vállalni. Vagy inkább azt mondom, hogy nem a másodállása a vívó edzősködésben. Hányves kora óta volt főfoglalkozás és sportolaszónak abban az értelmében, hogy ebből élt? Szerencsés helyzetben voltam szintén. Én 98-ban... <gül> az sem a volt, 16 évesen tagja voltam a Junior Világbajnokságot nyert ö, csapatnak. Akkor hozták be ezt a Gerevics ösztöndíjat, amivel én 16 évesen ösztöndíjas lettem, és hogy ö, akkor milyennek voltak a kereset és a, a nagyságrendek. Ezzel annyi pénzt kerestem, mint ö, majdnem, mint amennyit anyukám, aki bejárt napi 8 órában a, a főiskolára a, a titkárságra dolgozni. Tehát ö, én már onnantól, 16 éves koromtól majdhogy nem saját lábra tudtam volna idézőjelben. állni. egy sportolónak az élete az más, mint egy nem sportoló De ez nem jelenti azt, hogy a pénzét ne tudná elkölteni. De jelentheti azt is, hogy nagyobb mértékben tud félretenni. A sportoló, akit egyébként 100 hívtak. Múltban azért van, múlt időben. Mire költött? Azért én... Én próbáltam mindig spórolni, mert például 16 évesen, amikor ö, ö, ugye otthon laktam, persze sokkal jobb volt úgy elmennem egy cipőt venni magamnak, hogy nem mégtól kértem rá, rá pénzt. Tehát, innentől kezdve azért a, a ruháimat általában magamnak ö, vettem meg, meg hogyha ne talántán elmentünk ö, moziba és hasonló helyekre, azért ö, nem kellett kérek a szüleimtől pénzt. Viszont gyűjtöttem is, mert ugye vágyam volt, hogy majd valószínűleg két év múlva lerakom a jogosítványt, és én addigra szeretnék egy autóra összegyűjteni pénzt. Hát, hogy azért én próbáltam mindig a jövőre is gondolni, nem csak a mának élni, és akkor költsünk el gyorsan mindent, ami a számlámra érkezett, hanem nem általában azért mindig néztem előre, hogy lesznek olyan évek, amikor, amikor nem biztos, hogy így megy, mert azért ez nagyon jó, hogy akkor ezután az eredmény után kaptam ezt az ösztöndíjat, de utána folyamatosan kellenek az eredmények, hogy ez meg is maradjon. Mert egy szempillantás alatt az ember tudott tartani, hogy nem kap semmit, sem kap se ösztöndíjat, se a klubjától, és akkor visszaírod oda, ahol 16 évesen volt előtte. És ezt soha nem szerettem volna. Nem ment jól a Londoni Olimpia 2013-ban, pedig egy nagyon hosszú párkapcsolatom is tönkrement, onnan kellett a felnőtt éne, énemet újraépíteni. Szerintem Rio azért sikerült, mert mindezeken túljutottam, illetve arról is beszél, hogy mindennek oka van a riói győzelmének. Mi volt az oka? Hú, nagyon tulajdonképpen, tulajdonképpen, Nem hagytam abba. Tulajdonképpen az a furcsa, hogy az ön életét szemlélve, elnézést ez ilyenkor, még akár, ha sok duma az arra is jó, hogy közben gondolkodhat, de nem akarom közbeszakítani nagyobb mértékben, tele vagyok kérdéssel. Kicsit olyan az élete, mint az időszámításunk előtt és időszámításunk után. Ilyen Rió. Van Rio előtt és Rio után, ami az ön esetében speciálisan olyan, hogy az olimpiai győzel az, ha mindent nem is változtatott meg, de onnan egészen, tehát olyan, mint hegymenet, és onnantól kezdve nem lejtmenet, de mindaz, amiért küzdött, az ott Rióban kvázi manifestálódott. Ez így, ez így van. Ö, hát, hogy miért jött ki akkor, Ö, ugye kiutottam előtte Pekingre is, meg Londonra, és ezt mindig elmondom, hogy a sérülések voltak, Ö, édesapám halál London előtt, könyök műté, tehát hogy mindig, mindig volt valami az alatt a két olimpiát, is, és, és miután uh, folytattam, ugye 12 után is eldöntöttem, hogy, hogy folytatom, és a 13-as világbajnokságon meg érmes lettem meg az, az, az, azon a 13-as ebén, ugye így nem volt kétség a hogy akkor most már 16-ig el, el fogok menni, hogyha most úgy néz ki, hogy, hogy, hogy uh, újra, újra sikerült uh, eredményeket elérjek, és uh, és engem egy dolog motivált, hogy, hogy én úgy szeretnék egyszer fölkészülni föl egy olimpiára, hogy, hogy nincs sérülés, és, és ha ez, ez sikerül, akkor, akkor tényleg volt már annyi világkupagyőzelem győzelem, egyéb siker mögöttem, hogy, hogy, hogy bármi lehet ott már, és, és tényleg amit mindig, tényleg egy, tudom, olyanokat ne ismételjek, amit már egymilliószor hallottunk, hogy, hogy én már tudom, milyen volt két kudarcos olimpián ott lenni, és tudom, hogy teljesen felesleges volt végigizgójam, és rágörcsölyek, mert, mert azokat is túléltem, a kudarcokat is, és ennél rosszabb már nem lehet. Az a, az a londoni év, az a 2012-nél rosszabb évet már, mert ha az ember nagyon akarna összeírni, már, már nem tud, most már biztos tudnék, de, de akkor azt gondoltam, hogy nem tudok rosszabbat összeírni, és, és így mentem neki ennek az egésznek, hogy hogy most már élvezni szeretném, hogyha kiutok arra a Riói olimpiára, akkor úgy szeretnék odállni, hogy, hogy, hogy élvezzem, ne görcsöljek, élvezzem ezt az egész helyzetet, hogy még itt lennek a harmadik olimpiámon, fel vagyok készülve végre, fizikálisan olyan állapotban vagyok, amire mindig vágytam, hogy egy olimpiára úgy menjek oda, és akkor majd meglátjuk, hogy mi történik. Más minőségileg, más ha az ember olimpiai bajnok? Nagyon. Ami, amit az ember így nem is, nem is gondol, mert én azt gondolom, hogy én ugyanaz vagyok, mint, mint előtte, és mégis a tekintetek onnantól kezdve megváltoznak. Én akkor is azt gondolom, hogy, hogy előtte is voltam ilyen jó vívó, tehát, hogy ugyan, ugyanezt tudtam, mint amit Rióban, de ezzel az eredménnyel mégis a a nagy világ számára én mássá váltam, pedig én ugyanaz vagyok. Tehát, hogy ez egy nagyon furcsa érzés. Hogy, ugye, piros úra nincs önön, de ötkarikás nyaklánc igen. Ötkarikás nyaklánc, és van egy majom, meg egy, egy levis valót való. Tehát minden, a legfontosabb dolgok az életemben, azok rajtam vannak. Nem, de az Olimpia azt mi óta Ezt utána hordtam. Nagyon sok ajándékban is kaptam. Alkalomra vettem, vagy egyébként is volt? Tehát ezen Nem, ez, ez általában rajtam van. Nagyon, az elején azért ez is hortam, hogy, hogy elhiggyem. Hogy, hogy ez azért van rajta. De, hát az ember tükörben érznek, hát tükörbe. de akkor tudom, hogy ez van rajtam, és akkor sokáig az volt, hogy hogy elhiggyem, mint például az első éjszaka az olimpiai faluban az éremmel mellettem, ott, hogy felriadtam, és így megnéztem a telefonommal, hogy tényleg ott van-e, hogy az hogy álom volt, vagy, vagy valóság. Nekem ez nagyon sokáig nem, nem tudtam eldönteni, hogy ez az egész megtörtént-e velem, vagy, vagy mégsem. Nagyon, nagyon. Nehéz volt lejönni erről a drive Ugye, Igazából szerintem, addig az ember felfogja, hogy megtörtént, addigra meg már túl, tehát addigra meg azt mondja, hogy jó, hát ez, túl vagyunk, tehát, hogy idézélbe túl vagyunk rajta, hogy nem a mindennapjaim és része. És az egyébként, hogy az ember újból olimpiai bajnok legyen? Én azt szoktam mondani, hogy a legnagyobb különbség a nulla és az egy között van. Igen, oké, okay, rendben. A iszonyat elhivatottnak, és, és kitartonnak tehát -nak kell lenni, hogy az ember utána azt mondja, még egyszer, ugyanúgy mint a gyereknél. Tehát a gyereknél is az a legnagyobb különbség nem gyerek és egy gyerek, vagy <tos> ja, van különbség egy és kettő, vagy kett, egy és három. Vagy a nulla és ikrek. <tos> az a legnagyobb különbség szerintem. <tos> tehát ö, ö, hát teljesen más, mert a gyerek az, az azért más, mert, mert a, Persze az olimpiás az vezető út az más lesz, meg más lesz az egész aranynak a, a története, de a gyerekek az egy más kérdés szerintem, hogy az ember még egyszer át akarja élni, hogy mennyi időt volt együtt uh, kulcsárgyőzővel akkor, amikor, honnan tudta meg, hogy beted? Ő mondta el nekem. Mennyi ideig voltak még együtt? A haláláig. Mennyire van ilyenkor az ember tekintettel az edzőjére, miközben elvileg nem lehetne? Mennyire van az edző maga tekintettel a saját betegségére? József bácsi az elképesztő volt. Ugye, ugye 2016. Elkileg iszonyatosan megterhelő lett mind a két fél számára. József bácsi 2017. februárjában, mai napig emlékszem, a sportcsarnok padjára ültetett le. Elmondta, hogy, hogy ez van. De. 18. szeptember. 10... Halt meg. 18. szeptemberében halt meg. más másfél év? Igen. igen, igen, igen. Nagyon hosszú idő. Igen. És ö, leültetett és azt mondta, de ha más, hogy mersz nem nézni, akkor nem fog veled szóba állni. Ö, és ő tényleg minden nap lejött a terembe, ott volt, és, áll, és akkor ö, ugye kapta a kezeléseket, és akkor ilyen tavasz környékén már az ilyen március-április környékén volt, hogy mondta, hogy hát azért most kapod, hogy nincs, nem jön, ne haragudjak, de mondom, mester, az egészség a legfontosabb jön, amikor tud, hanem, hát hogy magával fog Abban él... a periódusban, amikor ön már akkor, ugye túl volt a... Igen. Az olimpiai győzelmen mennyire igényli az ember, hogy legyen edzője, vagy mennyire tudja magát saját magát edzeni? Az edző, az, az kell. És akkor, akkor jött egyébként Győzőbácsi azzal, hogy volt egy műtétje a 17, 17-es világbajnokság Lipcsében volt nyáron, és előtte lett egy, egy műtétje pár héttel, és akkor egyik délután odajött hozzám a, a terembe, hogy azért gondolkodtam -e már azon, hogy ha nem ő, akkor ki lenne az, a, az én edzőm. És akkor. Ez egy szívszorító pillanat lehetett. Nagyon. Ja, még most nagyon, hát most is az. És akkor az emberet, hogy nem gondolkodom másban, de gondolkozzak, és akkor beszéljünk róla, és akkor, és akkor ő mondott neveket, én megmondtam, hogy én viszont Peterdi Andrásra gondoltam, de ezt már akkor is, amíg hát az életében is ezt elmondtam neki. Az Andris az, az az ő tanítványa volt, tehát hogy már két éven állavívott az Andris, és az Andris mellette edzősködött is, sőt, előtte még ő Amerikában is volt kint egy évet edzősködni, és nagyon-nagyon jó barátok is vagyunk, és, és én nagyon szerettem az Andrisnak a... a az életvidámságát, az, hogy tudja, hogy én minden megyek keresztül Győzőbácsinál nap, mint nap, és erre mondta a Győzőbácsi, hogy hát én erre nem is gondoltam, de ez egy jó ötlet. És azt se felejtem el soha, hogy, hogy ezen a Lipcsei világbajnokság előtt, szerintem Győzőbácsi három nappal a műtéte után bejött a sportcsarnokba, felült a olyan magas párkányú ablakba, beült, és nézte, hogy én az Andrissal iskolázom, és ott mentorálta, elmondta, hogy az hogy csinálja, mint csináljunk. És, és nekem mindentől kezdve nem volt kérdés, hogy ha Győzőbácsival bármi történik, és én még vírni fogok, akkor nekem az Andris lesz az encem. Nem sokkal a halála után derült ki az, hogy terhes, um, semmi közöm nincs hozzá, ha akar nem válaszol. Tervezett gyerekek voltak-e? Persze, nem nagyon szere, már, már nagyon rég, tehát hogy én uh, Rio, után is már a klubomban a vasasban is úgy kötöttem szerződést, hogy jönnek, amikor, vagy jön, nem, jön, amikor amikor szeretné már akkor... Mennyire kalkulált azzal, mint sportoló, hogy ez hogyan változtat az ön életén? Vagy nem volt jelentősége? Akkor már nem volt jelentősége, akkor már, már azt éreztem, hogy hát azért akkor sem voltam már, már fiatal, tehát azért is más... Hány éves korától nem volt fiatal? Tegnap. <gül> <Fé> <gül> Hányi... Sportolóként nem voltam úgy, fiatal. Úgy, én értem. Egyébként nem éreztem magam soha idősnek, de olyan, például vicces visszagondolni, hogy amikor a titiék 30 év körül még vívtak, én akkor 20 voltam, hogy 30 évesen még vívni. Hát, hogy mindig mondtam nekik hogy most elnéz, és utólag, hogy nincsen más dolguk, tehát hogy mint vívjanak. Hát aztán én 39 évesen vonultam vissza, tehát hogy, hogy, hogy, hogy tudom azt, hogy az ember egyáltalán nem idős még 30 évesen, meg 34, sőt még azt gondolom, hogy, hogy fizikálisan a mai napig euh, tudnék olyan állapotba kerülni, hogy... hogy Mennyi időmből? hát azért most meg kéne egy, egy jó fél év legalább. Mindaz, ami Tókióval volt kapcsolatos, ahol ő úgy gondolta, hogy még megpróbál elmenni, beleértve hogy a pandémia azért az, ugye az ebből adódó időhalasztás az nem minden szempontból volt előnyös, de amit nem értettem, ez a zona harcoljon a kvótáért, tehát ez ez, ez, ez ez nem, nem, tehát ez ez mi volt? Milyen méltánytalanság érte önt? Hát, Mivel nem kaptam lehetőséget, hogy induljak tavaszon a PUT kvalifikációs versenyén, kaptam egyhogy a felhatalmazást is, nem tartoztam már senkinek, magam dönthettem a pályafutáson végéről. E, igen, hát ez ez egy nehéz kérdés, igen, e, nehéz is róla beszéljek, mert e, Ugye ez az egész kvalifikáció, az egy, egy, egy éves szakasz, ahol a, főleg a világhanglistára lehet kijutni, és azok az országok, ahonnan nem jut ki senki, lesz egy ilyen verseny, ahol egy darab euró. Tehát, hogy verseny, tehát európai zóna, egy darab európai. Tisztázzuk kvótát, azt, hogy csöngetnek is adás kívül a vendégek. Igen. Szó, az, hogy van az a zónaverseny, ahol egy darab európai kvótát osztanak még, ami ennek a, az egész kvalifikációs lezárása után volt. Én, én azt gondoltam akkor, hogy megpróbálok hogy visszajönni, és hogyha ha nem leszek sokkal rosszabb, mint a többiek, inkább ezt mondom, nem azt mondom, hogy, hogy pont olyan, mint, mint szülés előtt, ha nem leszek sokkal rosszabb, akkor én bátorkodtam magamban azt gondolni, hogy, hogy én ezt a lehetőséget azért a, az elmúlt éveimre való tekintettel meg fogom kapni, mivel hogy nekem nem volt lehetősége. Konkrétan mi volt az? Hát ez, hogy ezt a, ezen én indulhassuk uh -huh. el ezen a, a versenyen, uh -huh. megpróbálhatok még kvótenc szerezni, mert nekem ugye mivel szültem az előző szezonban, ugye a világranglistáról nem volt uh -huh. esélyem kijutni. És mi történt? Nem engem jelöltek. És akkor innentől kezdve... Volt ennek oka? Azt gondolták, hogy a a másik lánynak több esélye van kijutni. Nem tudom, kiről van szó, biztos tudnom kéne, de nem vagy sportújságéről. Ilyenkor az ember haragszik a másik? Nem. Ilyenkor haragszik az ember a szövetségre. Öh. Ön tulajdonképpen attól fosztották meg, hogy bebizonyítsa, hogy jobb az illetőnél? Hát ők azt gondolták, hogy volt két, volt egy világ. Nem kellett volna utaznia? A Spanyolországban volt a verseny. Nem, volt, nem, igazából nem. Tényleg volt egy világkupa előtte, ahol ez a lány Nyolcba került. Lehetne be? Kunanna. Ma világranglistán világrangista negyedik helyezett, tehát uh, szuper formában van, és uh, Párizsban szerintem... Na mindegy, nem akarok rá nagy terheket rakni, Igen. de, de Igen. nagyon nagyon jó vívó uh, lányzó. És uh, azt nyolcba került azon a, a világkupán, én pedig kiestem a, a 64 között is. Ők azt mondták, hogy mivel ez... ez uh, ez már nagyon közel van a zóna versenyhez, egy hónap akkor ő jobb formában van, mint én, és ez alapján így döntöttek. Amit én azt mondtam, hogy... de én ezt elfogadtam. Tehát ö, nem ígért nekem senki semmit, nem ígérték azt, hogyha visszajövök, akkor, akkor biztos én fogok indulni a zónán. Lehet, hogy az embernek vannak belső reményei, meg vágyai, de, de attól még a döntést elfogadtam. Benne van-e az emberben ilyenkor az, hogy mint olimpiai bajnok neki... Nem tudok jobban fogalmazni. A járt. <gül> <A> jár, <gül> jár, igen, igen, igen, igen, igen, nem tudom. Ö, lehet, hogy néha, amikor az ember akkor azt gondolja, hogy, hogy, hogy lehet, hogy megér, megérdemeltem volna azt még hogy egy utolsó lehetőségnek, de, de amit mondtam az elején, mindennek hiszem, hogy oka van. És én ezt úgy fogtam föl, hogy persze fájt, nem mondtam, hogy, hogy, hogy nem, nem sírtam, és, és nem voltam szomorú emiatt, de de ahogy eltelt egy, egy hét a koronatról kezdve, azt mondtam, hogy jó, akkor megyek az Annának segítek a zónaversenyig, lejártam hozzá edzeni. Igen. Igen. Ö, mert mert az, az Annának nagyon szívesen segítettem, tehát, hogy, mert, mert ez nem az Anna is közöttem, tehát hogy ez, az Anna volt az, aki, ahogy én visszajöttem, ő, ő támogatott, ő vívtunk ezer asszót egymással, ő, ő megadta azt a támogatókat, ez, hogy ő örült annak, hogy visszajörek. Nem vagyok benne biztos, hogy mindenki annyira örült, hogy én visszatértem szülés után, de ez most megint egy... egy mennyire zár... volt ez egyébként kudarc? De mennyire élte meg ez kudarcnak? Pillanatnyilag igen. De azt, amit, hogy, hogy aztán rájöttem, hogy viszont akkor nekem nem kell innentől kezdve elmennem a... A gyerekektől. Rólok azért még két mondatot. Rólok két mondatot. Igen, hogy, hogy például, amikor ezen a világkupán voltunk, ahol az Anna nyolcban volt, én nyolc napot voltam távol tőlük, és én ott ültem abba a számadai számba, és mentem a vívóversenyen és azt mondtam, hogy mit csinálok itt? Miért, miért vagyok itt a helyet, hogy velük lennék otthon a, a másfél éves gyerekeimnél? És én azt éreztem, hogy... hogy hogy megadta a sors, hogy olyan helyen szálljak ki ebből az egészből, ahol, ahol ugyanolyan emelt fővel távozhattam. Nem az volt, hogy nem jutottam ki a zónáról. Ha kijutok, ne talán kióba, és nem nyerek, ugyanolyan kudarcat mondják rám és, és nem vagyok velük egész nyáron, és és, és el, elvesztek egy csomó időt a gyerekeimtől. Tehát én azt mondtam, hogy megadta a sors ezt a lehetőséget, hogy olyan helyen kerüljek ki ebből az egész, vagy a gyerekeimnek a legjobb legyen, meg, meg nekem is. Egy fiú és egy lány van. Igen. igen, Nem kérdeztem, hogy mennyi időse. Ki, ki jött hamarabb? A lányzó. Ő a nagy nővérke, két perce. Végül két kérdés. Az egyik, hogy van egy vonal a homlokán, és én azt hittem, hogy rosszul húzta meg a szemöldöket, és elcsúszott. felcsúszott a homlok, amit köszönöm igen, a bizalmat. Az mi? Ez a nővéremnek a emléke, amit adott nekem egy éves koromban, lett a kocsival a lépcsőn és egy küszöb állított meg, és anyukám a vérző homlokú gyerekkel rohant két utcát a körzeti orvosig vele. A másik pedig az, hogy Andrásnak el kell bennünket hagynia, úgyhogy legyen szere, és mutassa fel a körmeit. Mint egy kislány. Hát mert gyerek is gyerekeim vannak. Hát, ez mely? abból a dudik? Persze. Ez a gyerekeknek szól? Persze, ez a gyerekeknek szól, hogy ne, ha a és köröm, hát van, hogy megyek, és akkor megkérdezik, mi legyen rajta, és akkor ők elmondják. Én, ha nézném ezt a beszélgetést, miközben készítettem önnel, és köszönöm, hogy eljött, azt gondolnám, hogy ez egy kiegyensúlyozott boldog nő, és örülnék neki ömben van színészi véna, vagy ön valójában tényleg ennyire a napos oldalon jár akkor is, ha egyébként elmondta a beszélgetésünk folyamán, hogy vannak hétköznapi gondjai, mint minden embernek, ilyen, olyan, amolyan. Én azt gondolom, hogy én nem, én biztos, hogy nem színészkedem ilyenkor, tehát hogy nem, nem mutatom, hogy, hogy ilyen vagyok, én, ilyen, én ez vagyok. Én Ént Ez ilyen. egy alapállás, mint a vívásban? Szerintem igen. Tehát, hogy a, ha, ha nehézség is van, persze nem mondom azt, hogy nincs olyan napja az embernek, amikor kicsit szomorkásabb vagy depisebb, de, de aztán, ha találkozom egy olyan emberrel, akit nagyon szeretek, akkor én azt hátrakom, és, és, és avval a avval foglalkozom, ami ott van. Nem rágódom, hogy egyébként voncomorkodtam valami miatt, hanem az adott helyzetnek általában örülök. Ő most a vasosban van. Az élete végéig kitart -e az önbédelménye szerint a sporthoz fűződő kapcsolat a munkában? Ha önöm múlik. Ha rajtam, akkor igen. Köszönöm, hogy Köszönöm szépen, én is.